Необикновената коледа на папа Панов Някога на бъдни вечер в едно малко селце в Русия един стар обощар на име папа Панов излязал пред магазина си, за да хвърли последен поглед наоколо. Започнали да палят лампите в магазинчетата и в къщите, защото късният зимен ден бил към края си. Развълнувани деца бързали да се приберат и през спуснатите капаци на прозорците се чували само приглушени гласове и смях. Едва доловимият, но прекрасен аромат на коледните гозби му напомняли за отминалите коледи, когато жена му все още била жива, а децата му били малки и заедно с него. Сега били отишли в градовете. Обикновено веселото му лице сега изглеждало тъжно. Натъжен, той дръпнал капаците и влязал в къщата си. Сложил чайника на печката с дървени въглища и с въздишка се разположил в голямото си кресло. Папа Панов четял рядко, но тази вечер взел голямата семейна Библия и като местел бавно показалеца си по редовете, отново прочел коледната история. Мария и Йосиф вървяха един до друг и във Витлеем се озоваха, спряха те тук. Бяха уморени и нямаше място за отмора. Затова Мария роди младенеца в обора. О, горките, о, Ако бяха дошли те чак до тук, щях да им дам кревата си и да завия детето им. Сюргана си! Та! Да. И тогава дойдоха трима царе, търсещи Него, и носеха му чудните дарове. А малкият Исус на този свят, благословен, бе приветстван от всички като царя единствен. Натъжен, папа Панов оставил Библията. О, нямам какъв дар да му дам! Изведнъж лицето му грейнало. А, имам точно каквото трябва. Да, толкова хубави са, колкото ги помня. Трябва да му ги дам! Като изрекал това, той грижливо ги прибрал и седнал обратно. Чувствал се вече уморен и колкото повече четял, толкова повече му се приспивало. Буквите започнали да танцуват пред очите му и той ги затворил само за минута. Ала само след мъничко, Папа Панов вече спял дълбоко. Искаше да ме видиш, папа Панов. Сега ме слушай. Огледай се утре. Утре е коледа и аз ще те навестя. Но се огледай внимателно, защото няма да ти се разкрия. Чакай, чакай, чакай! И като се стреснал, Папа Панов се разбудил от своя сън. Камбаните биели, а през завесите се процеждала слаба светлина. Слава Богу! Коледа е! Той станал и се протегнал, защото доста се бил схванал, когато погледът му се насочил към часовника. Било само 430. сутринта. Какво? Станал съм толкова рано. Изведнъж се чул някакъв шум, който идвал отвън и лицето на папа Панов се озарило от щастие, като си спомнил съня си. О, сънят ми! Да, сънят ми! Еха, тази коледа ще бъде изключително специална, защото Исус идва да ме навести. Но, но, как ли ще изглежда той? Нали ще бъде младенец, както в фонази първа коледа? Или ще е възрастен мъж, дърводелец. Или велик цар, какъвто е. Трябва да гледам внимателно през целия ден, за да го позная, както и да се появи. Папа Панов веднага дръпнал завесите и отворил прозореца. Улицата била пуста, с изключение на метача, който я чистил. О, това е метача! Но защо работи в деня на коледа? Туда така хапе, а утрината мъгла е така мразовита. Ей, Ела! Ела и влез да пиеш едно горещо кафе, да се сгреш. Метачът повдигнал глава и направо не могъл да повярва на ушите си. Той на драго сърце оставил метлата и влязал в топлата стая. Стиснал двете си зачервени ръце около топлата чаша, докато отпивал. О, е, това е... А, а, Чакаш ли някого? Да. Папа Панов му разказал съня си и му казал, че очаква идването на Исус. Е, надявам се да дойде. Ти ми направи едно коледно добро, каквото изобщо не очаквах. Ще кажа, че заслужаваш съня ти да се сбъдне. Това накарало Папа Панов да се усмихне. Метачът изпил кафето си и си тръгнал от къщата на папа Панов, стоплен и щастлив. След това папа Панов започнал да приготвя вкусна лютива зелева чорба, като не спирал да ходи до прозореца, за да гледа за своя очакван посетител. И докато гледал навън, видял млада жена, чието лице било пребледняло като снега. В ръцете си държала бебе, увито в тъничко отялце. Божичко! Как може някой да се скита навън в този студ? Горкото бебе! Трябва да я е повикам. Ей, извинявай, млада жено! А? Какво? Моля те, ела в къщата ми да се стоплиш! Огънят ще помогне и на твоето бебе. Бедната жена така не и се вярвало, че от очите й потекли сълзи. О, благодаря ти, добри господине! Поканял я да седне близо до огъня. Докато седяла там, малкото бебе започнало да гука. О, колко очарователно! Нека изтопля малко мляко! О, а ти не се притеснявай! Мога да я е храня, защото и аз съм има малки деца. Папа Панов стоплил и донесъл млякото и внимателно нахранил бебето с лъжичката. И докато го хранил, той забелязал, че краченцата на бебето са посинели от студа. Трябват и обувчици, иначе ще стане лошо. Нямам пари за обувки. Тръгнала съм към следващото село да си търся работа. Тук няма какво да работя. Папа Панов се сетил за малките обувчици, които бил видял с нощи. Но тези обувчици са за Исус. Нощам погледнал измръзналите крачета на бебето. Той веднага взел решение. Ето, вземи ги. О, виж, идеално и паснаха. <съща> и тя изглежда щастлива. Малкото момиченце заритало радостно с краченца. Ти си толкова добър с нас, дано всичките ти коледни желания се сбъднат. Докато жената похапвала от топлата супа, той огледал неспокойно улицата. Било пълно с хора, но той познавал лицата на всички тях. Били съседите, които отивали на гости на свои роднини, кимали и се усмихвали и си пожелавали весела коледа. Когато супата свършила и бебето се стоплило, жената благодарила на папа Панов още веднъж и си тръгнала. Весела коледа! Докато стоял на вратата, папа Панов видял един просяк, който вървял в пронизващия студ. Веднага побързал да вземе от топлата супа и голямо парче хляб. После изкочил навън и ги дал на просяка. Просякът се зарадвал, благодарил му и отминал. Папа Панов се усмихнал и се прибрал вътре. Скоро паднал зимният здрач. Папа Панов стоял на прозореца си, но вече не можел да съзре минувачи. Повечето били вътре, по домовете си. Оклюмал, той се върнал и седнал в креслото си, уморен. Ах, значи все пак се оказа само сън. Изведнъж пред него се явили старият метач младата жена с детето и просякът. Не ме ли видя, папа Панов? Какво? Не разбирам! Тогава му отговорил друг глас. Бил гласът от съня му. Гласът на Исус. Бях гладен и ме нахрани. Бях безпомощен и бос. Нахрани ме и покри краката ми с топли обувки. Бях толкова премръзнал и уморен. Не знаех дали някой ще ме забележи, но ти го направи. Направи ме толкова щастлив. Дойдох в образа на тримата и ти ме позна. Помогна и обикна всички ни. Благодаря ти. Папа Панов не можел да повярва на очите и на ушите си. Бил на седмото небе от радост. После станало съвсем тихо. Само тик на големия часовник се чувало. Стаята сякаш се изпълнила с блаженство, което преизпълвало и сърцето на папа Панов. Приискало му се да пее, да се смее и да танцува от радост. Ха-ха! Значи той все пак иде! Весела ви коледа! Весела ви коледа! Весела ви коледа и нова година! И така, щедростта на папа Панов направила неговата коледа най-радостна от всички. Без значение какъв е човекът. Когато се отнасяме към всички с цялата си добрина, това наистина прави света по-добър. Без значение на религията, Бог живее във всички ни. Главното, което трябва да правим, е да обичаме всички еднакво и от сърце.